Saudi-affären är nästa ämne här i studiet idag. närmare bestämt det militära samförståndsavtal som slöts mellan Saudi-Arabien och Sverige år 2005 av Socialdemokraterna och som var anledningen till att Sverige började hjälpa Saudierna med bygget av en vapenfabrik. Frågan är varför Socialdemokraterna gick med på något sånt här. Det är det många som har frågat sig under den här Saudi-affären. Ekots reporter åkte för att träffa en av nyckelpersonerna på den saudiska sidan, general Gormula al-Sarani, för han säger sig ha svaret. Ja, hörde. en kvart. Så får vi se nu om det blir något möte idag. Ja, nu säger de att de ska vara där i alla fall. Så om vi hittar vägen här. Vi är nu mitt i centrala Bay Deira. Vi är i Saudiarabiens grannland, Förenade Arabemiraten, på väg att träffa den saudiska generalen Gourmola Al-Zaran. Hoppas du då? Jag hoppas att han ska berätta allt hur, hur det gick till. Hur det gick till när han fick Sverige att skriva på det MOU-avtalet som och eh, göra långt på en utfästelse om vad FOI skulle göra till exempel. För Det där är väl den här 10 eh, 000 kronorsfrågan som ingen i Sverige som vi har pratat med som av de som var inblandade kan svara på. Hur det där ja. gick egentligen i till. ja ja Det är ingen som vet. Så... Det är andra gången vi försöker. Förra gången vi var här dök han aldrig upp. Och vi är nervösa för att han inte ska komma den här gången heller. Att som saudier pratar om ett militärt samarbetsavtal, det är känsligt. Och många upplever ju sig att de nog säger att ja, vi blev nog lurade av saudierna som hade en agenda som inte vi förstod. Mm. I lobbyn på ett hotell tar Gormolla al-Sarani emot oss. Han är klädd i traditionell vit saudisk dräkt. Och till en början är allt lite trevande. Saudien är inte van vid journalister och är avvaktande mot oss. Men efter några timmars småprat har han faktiskt bestämt sig för att berätta hur allt gick till. Okay. Uh, my namn är General Gormolla Alzarani. I'm retired general from Air Force, and uh, that's who I am. Gormolla Alzarani är pilot och brigadgeneral. I många år hade han en chefsposition på det saudiska flygvapnet. Och när större vapenaffärer planerades kallades han ofta in som expert. Gormala Al-Saranis historia börjar i slutet på 90-talet. En dag träffade han en blond, vältränad svensk vid namn Mikael Kadier. Mikael Kadier hade precis flyttat till Riyadh för att jobba för ett nytt bolag som Saab och Eriksson startat tillsammans. Målet med bolaget var att sälja flygplan och radarsystem till Saudiarabien. En affär som företagen hoppade skulle vara värd över 10 miljarder kronor. Och Mikael Kadier behövde hjälp när han skulle visa upp systemet. Jag yeah, minns a jag träffade honom. Det var was asking sedan. Han to get hjälp att få to upp och presentera det till besökaren. Så jag är där och start helping him. Kurmola al sarani blev intresserad. Saudiarabien hade visserligen redan ett amerikanskt övervakningssystem, men det hade brister och amerikanerna delade inte med sig av all information. Men det skulle svenskarna göra, lovade Mikael Kadier. Det var bara ett problem. Kadier hade inga kontakter i Saudiarabien. He's new in the country and I was uh, in the so we and Daily, this, uh, de bägge männen blev snabbt vänner. I princip varje dag dök svensken upp hemma hos Gormola. De drack te och pratade om jobbet och livet. Ja yeah, yeah, yeah. te that's daily. Men något kontrakt för radarsystemet Eriai lyckades de inte få fram. Gormolla förklarade för svensken för att nå dit måste den svenska regeringen blandas i. Och så blev det. Statssekreterare, kronprinsessan Victoria, ministrar. Alla åkte om till Saudiarabien för att hjälpa Saab och Eriksson sälja sitt radarsystem och sina flygplan. Särskilt aktiv var försvarsminister Leni Björklund, statssekreterare Jonas Jelm. Han reste till Saudiarabien och träffade de saudiska prinsarna och följde upp med insmickrande brev. Ers kungliga höghet. Vi ser mycket fram emot att stärka våra relationer och samarbeta inom försvarsteknologin. Besöket av Ers Kungliga Höget i november förra året var verkligen en viktig milstolpe i våra relationer på detta område. Vänligen acceptera Ers Kungliga Höget, denna försäkran om min högsta aktning. Jonas Hjelm. När Gormolla Alsarani stötte på den unge stadssekreteraren förstod han först inte att det var en högt uppsatt politiker utan trodde att det var en av SAB:s säljare. Jonas Hjelm fokuserade bara på SAB säger Gormolla al -Sarani. He act like one. He act like a sab. He is acting like sab. In one way In focusing on the same ideas like everybody else. Is focusing in... Efter en tid förstod svenskarna att Saudierna inte skulle köpa radarsystemet utan att de fick något mer på köpet. De bägge länderna kom överens om att teckna ett militärt samarbetsavtal. Den socialdemokratiska statssekreteraren Jonas Hjelm utsåg den före detta flygvapenchefen Kent Harskog till ordförande på den svenska sidan. Harskog var dock inte så intresserad av avtalet. Han ville mest sälja svenska vapen. Och brigadgeneralen Gormolla Al Sarani som ingick i den saudiska grupp som skulle arbeta fram MOU-avtalet lärde snart känna Kantarskog och de blev goda vänner. Ibland smet de iväg från de officiella förhandlingsdelegationerna och körde ut i öknen. Så vi in the Desert many time, him and I. hade Gormolla Al Sarani med sig en present till svensken en liten ödlan, en sån som kantareskog lär sig uppskatta på tallrikan. Och nu skulle han få se en livslevande krabat. So I say this is the lizard. I want you to introduce you to a desert lizard. So he look at it and he say he will not bite. Say so no, he will not bite. Touch it. So he keep touching it and babying it and scrub it by fingers. So he like he like the touch of it. Kent Harskog var först lite orolig över att Ödland skulle bita honom, men efter en tid så började han klappa en och smeka den. Och han tyckte om hur den kändes, berättar Gormola Alzarani. så so okay, what we gonna do with him? Jag säger your bucket and take it to Sweden. Tillsammans bestämde de sig för att kent skulle ta med ödland till Sverige. Så so jag sa, what are going to name him? Jag, well, this lizard we will name him Hitler. Hitler is a good name. So Av någon anledning bestämde de sig för att döpa ödlan till Hitler. Men till Sverige kunde han inte få följa med. Det skulle bli för kallt. De bestämde sig för att släppa ut Hitler i öknen. Hitler go go so he scrub his back and Hitler run away in the desert never come back. <laughs> När de var ensamma diskuterade Kent Harskog och Gormolla Al-Sarani framtidsplaner och konstaterade snart att de kanske båda två skulle börja jobba för samma företag. Gormolla hade fått löfte om ett jobb på Saab och Kent Harskog funderade på samma sak. I frågade him what his plan one time and he say maybe I will join them. Samtidigt gick arbetet med det militära samarbetet, MOU-avtalet, in i slutfasen. Det avtal som skulle säkra Saabs stora order och få saudierna att köpa radarsystemet. Men medan svenskarna bara var intresserade av Saabs order ville saudierna ha ut mer av avtalet. Och gormolla och de andra saudierna häpnade hur lätt det var att få igenom de saudiska kraven: signalsbaning, elektronisk krigsföring. Stridsledning, överföring av militärteknologi och utveckling av vapensystem, utbyte av expertis och teknisk kunskap. Punkt efter punkt accepterade svenskarna. Jonas Jelm, Kantarskog och de övriga svenskarna godtog i princip allt saudierna kom på. Jag tror att det är alla intresserade i att Sverige är bara för flygplanet. Det är Air som driver alla. Det är allt attention is svenskarna hade tunnelseende de var bara intresserade av Saab:s Eriai-affär. men vi vi vill ha ut mer av avtalet säger Gormolla Altsarani but uh, this people they get engaged in a tunnel for the airiiz airplane yeah that was driving. The drive then so even the people at the ministry they looked at Uh, they looked only at Saab's deal, not at the, the contract that Sweden was signing. It's they look at the only Saab issue only, because the Saab Saab behind this, they are driving the whole thing. They trying to drive everything toward that deal. Here, yeah. the other point is mean nothing to mm. a lot of people, but it mean a lot for the Saudi. Uh, För en del kontroversiella besöket av viceförsvarsministern prins Khaled av Saudiarabien ledde idag fram till ett avtal om framtida samarbete inom försvarsindustrin. As, as Hösten 2005 skrevs avtalet under av den socialdemokratiska försvarsministern Lenin Björklund och Saudiarabiens viceförsvarsminister Khaled bin Sultan. Avtalet var detaljerat och innehöll alltså långtgående löften från den svenska sidan. I praktiken innebar det att svenskarna hade lovat lära Saudierna reparera och producera sina egna vapen. Ett knappt år därefter förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten. Karin gjorde som Gormolla förväntade sig och accepterade ett jobb för Saab. Och när statssekreteraren Jonas Jelm gjorde samma sak en tid efteråt blev Gormol al inte förvånad. När du hörde att han hade lämnat regeringen och börjat working för Saab, blev du förvånad? Nej, nej, jag är inte förvånad, för det visar att han redan försöker göra det för dem. Nu är han redan med dem, så. Reportrar här Daniel Öhman och Bogöran Bodin. Och vi ska prata mer om det här nu, Uli. Jo, då. För en av de här sakerna som man reagerar på i det här reportaget det är ju då att två högt uppsatta tjänstemän på regeringskansliet kort efter det här uppdraget i Saudiarabien tar jobb på Saab. Det är företag som alltså gynnats av förhandlingarna som de har fört under sin tid på regeringskansliet. Och att byta jobb på det här sättet borde egentligen inte vara möjligt. Det tycker i alla fall Eva Lindström, före detta riksrevisor som har uträtt den här frågan. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, varför är det här ett problem? man kan väl börja med att konstatera att offentlig sektor under senare år har utvecklat betydligt fler och nära relationer med den privata sektorn och det handlar både om större upphandlingar, det handlar om privatiseringar och det handlar också att folk rör sig mellan de här sektorerna. I grund och botten tycker jag att det är någonting positivt men jag tycker också att man måste vara medveten om att det kan innebära intressekonflikter. På vilket sätt då? Ja, det här exemplet när man går från offentlig sektor eller från staten till en privat sektor och man lämnar ett jobb där man har haft ett betydande inflytande över den här sektorn, det tycker jag är ett exempel på en sån intressekonflikt. Och det finns egentligen två problem här. Det ena är ju att man då frästas att ta vad man brukar kalla ovitkommande hänsyn i sitt beslutsfattande mot löfte om en framtida anställning. Det är det ena principiella problemet. Det andra problemet är också att man för med sig kanske känslig information, kunskap och nätverk och så vidare till den nya arbetsgivaren och som riskerar att kanske inte alltid vara i det pressen. intresse. Skulle man kunna kalla det här för, för korruption till och med? Ja, alltså jag tror att korruption, när man pratar om det idag så, så tänker man ofta att det handlar om bestickningar att det handlar om pengar och pengar under bordet men jag tror att det är ett väldigt vitt begrepp och jag tror att tala talar kanske mer om intressekonflikter och lojalitetskonflikter för det tror jag att det är i grund och botten vad det här handlar om. Jag tycker också att det är andeläget att understryka att vi har någonting i Sverige som vi ska betrakta som en nationalklenod, nämligen ett väldigt högt förtroende för den offentliga förvaltningen och jag tror att bara misstanken om att det kan finnas sådana här inslag gör att medborgarnas förtroende kan, kan liksom naggas i kanten och det tycker jag vore väldigt olyckligt I det här fallet så är det ju då två personer som det handlar om, men det finns ganska många exempel, en del som det har varit en del uppmärksamhet kring, kan du hjälpa oss att komma ihåg några av dem? Ja, ett fall som diskuterades bland annat i riksdagen det var ju när Björn Rosengren gick till eh, Stenbäcksfären som näringsminister och sen in i ett område. Då. då blev det en diskussion men det finns andra exempel också och inte bara från staten och inte bara från regeringskansliet utan även från myndigheter, och från kommuner och landsting. Och jag tycker att man ska titta på det här som en systemfråga som ytterst handlar om, om förtroendet för, för att förvaltningen ska vara oförvitlig. Vi talar ju ofta om det då när det gäller kända politiker till exempel men är det alltså lika vanligt bland, bland tjänstemän och lika allvarligt bland tjänstemän? Jag tror inte att man ska säga att det är ett väldigt vanligt problem utan jag tror att det handlar om vissa grupper, statsråd, statssekreterare men också vissa specialistfunktioner i regeringskansliet men kanske också på myndigheter där man har omfattande affärskontakter med privatsektor. Där bör man ha regler och man bör ha rutiner för hur man hanterar det här. Du talade om en sorts karantän. Hur skulle det fungera? Ja, det var bara konstaterat konstatera att det är väldigt många andra länder som har den här typen av regler. Sverige har ju också fått kritik från Europarådets korruptionsorgan Greco för att man inte har tagit fram regler på det här området. I den här rapporten som jag publicerade för, för två år sedan så skissar vi ju på ett allmänt förslag som bland annat innebär att man ska ha möjlighet att utlösa en ettårig karantän för till exempel statsråd och statssekreterare och kanske också vissa generaldirektörer. Men det innebär att det skulle finnas människor som skulle få gå arbetslösa ett helt år innan de skulle kunna börja jobba? Ja, karantän innebär ju att man i alla fall inte ska syssla med det som man har gjort tidigare. Sen finns det säkert många andra jobb som man kan ägna sig åt. Men att man har en typ av cooling off period som man pratar om i internationella sammanhang. Det vill säga att man kyls av under en period innan man kan. Och den kan ju variera beroende på vad det är för område för, för position man har haft tidigare. På vilket sätt skulle det hjälpa då? Jag tror framförallt att kanske signalvärde skulle vara väldigt viktigt. Att markera för det första att att arbeta i medborgarnas tjänst det är inte vilket uppdrag som helst det är ett förtroendeuppdrag och det måste liksom vara omgärdat med vissa regler och restriktioner och jag tycker också att man kan ta stöd i regeringsformen där man pratar om att alla som ägnas åt förvaltning det ska präglas av saklighet och opartiskhet och där måste man ha liksom, skyddsramar runt omkring. Så jag tror att det vore en väldigt viktig signal. Och sen tror jag också att det ytterst handlar ju om att, eh, så att säga, säkerställa det allmännas intresse. Och att man inte då tar ovidkommande hänsyn i beslutsfattande. Mm. Men, men skulle du verkligen få tjänstemän till exempel att avstå från att, att försöka då etablera goda kontakter med ett visst företag för framtida Även om man då behövde vänta ett år så att säga. Ja, jag är ju övertygad om att både stat och alltså regeringskansliet, regeringen och myndigheten måste ha väldigt goda kontakter med näringslivet. Jag menar, så vill vi att samhället ska fungera. Men det ska inte drivas av egna intressen utan det ska drivas utifrån det allmännas bästa intressen. Men finns det inte en risk att de här personerna som då har värdefull kunskap om de skulle byta jobb. Att man förstör möjligheterna för dem att använda den kunskap de har. För det kan ju, man ju tänka sig lite färskvara. Mm. Man får förstör möjligheterna för dem att kunna få jobb. Ja det är ju viktigt. Att ett sånt här regelverk i så fall att det blir en rimlig avvägning mellan den enskildes intresse av att fritt söka anställning men också det allmännas intresse att, så att säga, skydda de eventuella hemligheter eller information som kan finnas men också att upprätthålla medborgarnas förtroende för förvaltningen. Ja, du säger att vi inte har det i Sverige men man har det på många andra håll. Varför har vi inte det här i Sverige? Ja, alltså när jag började titta på den här frågan så fick jag en OECD-rapport i min hand och de hade gjort en genomgång av ett stort antal länder, i princip alla oecd länder och, men Sverige fanns inte med. Då tyckte jag att det var lite intressant, du kommer det kom sig att inte Sverige var med i den här rapporten och det visade sig att de hade skickat ut enkäter till alla länder, men Sverige hade man inte svarat Alltså, och det säger ju lite grann om inställning. Jag tror att man kanske har en lite aningslös inställning i Sverige. Vi har ju också traditionellt varit förskonade för korruption. Vi har en låg grad av korruption, i alla fall vad alla mätningar visar. Och Jag tror också att det finns en föreställning kanske att både offentlighetsprincipen och det vi kallar för vår förvaltningspolitiska modell skulle vara ett skydd mot detta. Vi tror att inte det behövs helt enkelt. Vi tror kanske att det inte behövs. Vi tror att den lagstiftning som finns idag är tillräcklig. Du tror inte att det är så att politiker kan tänka att det här kan skada deras möjligheter att gå vidare till andra jobb. Att det finns någon sorts, någon sorts sån mer egoistisk eh, motivering till att man inte vill införa de här reglerna. Ja, Det är ju svårt att svara på. Det är klart att eh, med tanke på att man har breddat rekryteringsbasen för både statsråd, statssekreterare och generaldirektör och att det har blivit vanligare att man rör sig mellan sektorerna men det är ju också någonting som man då bör fundera kring. Att det finns många positiva saker i det, men man måste också hantera de eventuella intressekonflikter som uppstår. Sen är det naturligtvis också det här som ni tog upp, att det är klart att ska man då betala en person under ett års tid för att inte göra någonting, då måste det också finnas en politisk vilja att argumentera för att ja, man är beredd att ta den kostnaden i vissa enstaka fall. Då. Tack så mycket, Eva Lindström, för detta Riksrevisor.